а вона мене не помічала, дитятком своїм тішилася, та, мабуть, уже забула, як і звали першого чоловіка. Всякеє такеє, аж приходить 37 сьомий годок. І ось його виключають із партії, і вночі мають забрати. А тоді і жінку не в один казан із чоловіком кидали, смертельний. То він додому вернувся, Серед білого дня жінку застрелив і себе, а на дитя рука, мабуть, не піднялася. Такий хлопчичок у них гарнющий був, як картинка, по алеях саду їхнього усе дріботів. Того хлопчика під чужим прізвищем у дитячий приют одвезли, під Київ. А я знайомих чекістів і далі мав, служба така, вони мені підказали куди». Так одразу не можна було і заікнутися, тавро на ньому було, син ворогів народу. А як війна почалася, приют стали вивозити. Уже такого контролю не стало, німець підходить. Я підкотився і, вважаю за персня золотого, що від матері зостався, теєсеє, дитя бідне у директриси викупив. А я так і не женився, Живи далі вовком у флігельку своєму, з погадами про неї, про клятущу відьму, жив. Тут мені у житті посвітлішало, бо вже я не сам, а із синком її. Окупацію ми з ним все те перебули у Києві, а як червоні повернулися, документи на усиновлення зробив. Мовляв, на вулиці хлопця підібрав, як наші відступали». І ось уже внучкою тішуся, а онук школу закінчив і до міліцейського училища вступив. А син хоч знає про комісара? Син знає, що з дитячого приюту його я узяв і виростив. А про комісара? Ні. Навіщо йому? Про комісара. Вам першому розповів бо ви про найголовнішу житейську пораду у мене запитали. І ще раз вам повторю, як на духу, не пускайте у свій дім комісарів і проживете життя щасливо. Секс перебудовчий А починалося так революційно піднесено. Перебудовчо починалося, усі ми тоді були хмільні, навіть такі тверезяки, як я Я їхав до Італії, а тим часом дорожники обіцяли кинути до мого двору у Халеп'ї асфальтовий відросток від траси Аби ніколи не заросла до письменника стезя народна Досі і народ, і всіляка там київська інтелігенція, що зрідка мене провідувала, тонули у болоті Особливо восени та після щедрих дощів Координувати процес прокладання асфальтової стежки до письменника Заповзявся голова місцевого колгоспу За однієї, правда, умови Якщо письменник привезе для нього із загниваючого заходу Не менше трьох журнальчиків із голими бабами Голова колгоспу кохався у сексуальних анекдотах і розмовляв лише про це, зрідка розбавляючи свою емоційну балачку, сухуватими згадками про гній, корів та цукрові буряки. Тепер я мусив забезпечити для нього теоретично видову базу. Такі закордонні журнальчики голова бачив на дачі якогось високого начальника, коли завозив йому колгоспного кабанчика і був посвячений під випивон у глибокій теорії сексуального життя. І ось я у Римі, у Флоренції, у затишних сицилійських містечках, товчуся навколо газетних кіосків, а виконати замовлення халепського голови не наважуся, соромно перед кіоскерами. Ще я не перебудувався повністю, ще не доріс внутрішньо до висот західної цивілізації. І перекладачеві московському рубасі парню випивосі і балагурові не признаєшся, не попросиш купити, продасть або на таможні, або потім звітуючись перед хлопцями із відповідних органів. Ми ще тільки на зорі перебудови. Колись у 70-ті роки отакий собі московський алкаш, перекладач нашої делегації, повернувшись додому, просигналив у гору, що троє нас, киян, стояли у черзі до борделю у центрі Ліми, столиці Перу. Хоч насправді ми прагнули не до борделю, а на денний сеанс популярного тоді на заході кінофільму про велетенську акулу, і, не знаючи мови, приєдналися до черги під рекламним щитом із пащикою Чудовиська. А то справді була черга не до кінотеатру, а до відповідного розважально-сексуального закладу. Аж через п'ять років, коли я лаштувався було у складі офіційної делегації України летіти до Америки, мені нагадали на співбесіді про той випадок у Лімі і порадили бути обережнішим із чергами, бо, мовляв, можливі провокації капіталістичних спецслужб. До моїх проблем із спецжурналами, замовленими головою колгоспу, додалася проблема незапланованої перевитрати валютних коштів. Перед польотом обміняли нам у зореносній Москві аж по 30 радянських карбованців. За курсом 28 доларів Я купив дектофончик, ще якісь дрібниці для дружини та дітей І мої валютні фінанси заспівали романси Дуже тонкими голосами Одного вечора на Сицилії ми поверталися із древніх Сіракуз Машину вела чарівна італійка Лоретта Поруч мене сиділа в машині не менш чарівна українка Оксана, яка знала італійську мову. В одному з містечок машина зупинилася перед перехрестям, на червоне світло. До нас кинулися юні циганки із квітами. Я мав би їх купити і вручити своїм дамам. «Советіко!» – коротко проінформувала Оксана крізь опущене скло дверцят ентузіасток ринкової економіки знаючи про мій скрутний фінансово-валютний стан. «А, Советіко!» розчаровано вигукнули циганки і відвернулися від нашої машини. Оте нещадно презирливе Советіко стьобнуло мене, як вкрай виснажену колгоспну клячу батіг із дротяним ухвістям. У мені занургували патріотичні почуття, у мені прокинувся приспаний було валютним безгрошів'ям мужчина. Я вискочив із машини, дістав із нагрудної кишені останні мільйони італійських лір і сунув їх у чіпкі руки циганок. На усе, квіти. Так я підтримав міжнародний авторитет Радянського Союзу в останні роки його існування. І залишився без валютних заощаджень». На аеродромі у Римі, де нам випало довго чекати літака, я відбився від рідного гурту і зайнявся вивченням загниваючої капіталістичної дійсності. На одній із розкладок у закутку пасажирської зали побачив раптом цілі звалища так потрібних моєму пристрасному землякові журналів із голими бабами на замацаних Наче аж пітних обкладинках Не роздумуючи, позичивши у сірка очей Як сказали б мої земляки А що соромитися, хай у моєму селі знають Правду про моральне падіння буржуїв. Я вигріб із кишень останні металеві ліри Демонстративно не рахуючи висипав перед продавцем а Знає наших Узя визвали ще три верхні журнали Продавець кинув оком на монети і закивав головою, а втім, здається, і він ладен був віддати мені той інтелектуальний скарб і безкоштовно. І ось із валізкою у руках, в якій плоди морального розкладу Заходу на самісінькому дні, передбачливо загорнені у газету італійських комуністів, йду через московську таможню. Почуваюся я першопроходцем, тим, хто сіє бурю, так називали революціонерів, агентом ленінської іскри, з якою колись, коли тоталітарний режим демократизується, розгориться полум'я вимріяної головою нашого колгоспу сексуальної революції. Прикордонник ковзає очима по моєму суворому, підкресленому, незворушному обличчю, переводить погляд на мій службовий закордонний пашпорт і стукає штампом знак, що рідна соціалістична держава розкрила обійми на зустріч своєму синові, що повернувся додому після двотижневих блукань по буржуазних манівцях. І ось ми уже із сільським сусідою, сорокарічним метром, відзначаємо моє повернення у рідні пенати. Після третьої чарки, коли, здається, уже-узе про пекло капіталістично мною розказане, аби заповнити довгу паузу, бо сусіда мій не вельми балакучий, показую мужню провезену через кордон порнографічну продукцію, приготовлену для голови колгоспу. Метро так прикипів до тих журнальчиків, що навіть грізний голос його дружини Варки, який нагадував через рівчак пробичка та свиней, для яких давно час накосити трави, не міг від них одірвати.